Get to the Hej och välkommen till Filmpodden nummer 31. Tjena Gustav. Tjena Per. Och tjena Anders. Tjena. Har vi lite vicky om Anders? Ja, jag har surfat in på Anders Wikipedia Wikipedia-sida här och fiskat fram lite information. Där står det att Anders utgör tredje delen av Filmpoddens den så kallade tveksam trilogi. Förhoppningsvis vilar inte samma förbannelse över denna trilogi som över i stort sett alla andra som gjorts. Det vill säga att delen alltid blir sämst. <håll> uh, övrig information om Anders är att han även går under smeknamnet Siknor konstigt men så är det. <håll> ja, det var fantastiskt väl talat. <håll> uh, jag, jag vill ju gärna se tveksamt uh, podden som Iron Man trilogin. Eh uh, vad? Uh, är ju tredje delen sämst. Nej, det är andra delen som är sämst där. Tredje delen är ju Back in form. Det... Ja, gjorde jag tror det delade meningar om detta här. Ja, det gör det säkert, men det är många som har fel och mycket grejer. <håll> ja, mhm. Mm Ettan bra, tvåan jättedålig, trean lite bättre än tvåan. Precis. Ja. Och då blir han ju liksom, då känner jag att, då är ju bättre än ettan egentligen för man har så låga förväntningar efter tvåan. Ja, det, är alltid, det är alltid trevligast att se en film när man är så här, här kommer det inte vara så bra. Som, Klankar du medvetet ner på Perke nu, eller? Äh, det, alltså det är upp till Sebastian och Perke att bestämma vilken som, vem av dem som är Iron Man 2. Det kan jag inte uttala mig om, det hade varit taskigt. Ja, ja precis. Mm. Iron Man är i alla fall en äh, mantle att bära upp på det här. Ja. Det bara... fast han har ingen mantel du sa att det var en bra uttal av S S S där, men? nej det, det var för bättre, det var förjävligt uttal <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> men det är ju från början så är det ju bara, det är bara jag blev, för en herrans jävla massa år sedan så blev jag trött på att det var så här. All, alla nicknames är ju hela tiden tagit så jag sätter ihop lite bokstäver bara så kommer jag liksom, så har jag det uh, och så behöver jag inte bry mig och sen så råkar jag ut för Att folk börjar känna igen mig. Då kom det efter ett tag upp till att ah, men hur fan uttalar man det här? Så att Man får ju uttala det lite hur man vill. med uttalar det Knorr. Mm. Snyggt. Du sätter ihop eh, användarord som vi andra sätter ihop lösenord. Lite så. <laughs> jag ser lite frågor där. då. Vilken är din favoritfilm och varför? Uh, jag har funderat på det här. Och jag är ju... Jag är en sån person som är väldigt, jag ser väldigt, väldigt sällan om filmer. Och jag tänker, har man en favoritfilm så är det ju antagligen en film man kan tänka sig om flera gånger. Och de filmerna jag har sett om flest gånger, det är Hackers och Amelie från och Martre. Är okay. mm, inte Hallonbåtsflyktingen eller vad heter det? Här? Nej det är inte Hallonbåtsflyktingen Den har jag sett en halv gång tänkte jag säga <laughs> Nej men det är nog, nog Amelie egentligen Amelie är ju den bättre av de två filmerna Men Hackers ja, den är den Den roligare av de två filmerna kanske det lite olika filmer va? Det är lite olika filmer den ena, mm. Men den, den ena är ju med Åh uh, oh, nu glömmer jag alltid bort Vad han heter bara för det uh, Han spelar för tillfället uh, Sherlock Holmes i Elementary uh, uh, ja, vad heter han? Jag minns inte ja. Nu står det still här också ja, Vi kan ju vi kan kolla upp det på imdb Lite käckt och snabbt Och uh, sen så är det ju uh, mass... uh, Johnny Lee Miller heter han Så mm -hmm. det är Angelina Jolie Matthew Lillard Och uh, typ <laughs> Pen Gillette och massor annat folk Hack Pen Gillette. Ja, han, är pen ja, precis Han spelar mm -hmm. han har hand om The Gibson Som är den stora superdatorn uh, Ford, Ja, det gör han Ja ja, för men den här var rätt bra jag jag när jag att såg att hackers den, för den är, jag, jag såg den första gången när man var typ 13-14, jag tyckte den var sjukt cool. den, den har ju inte så mycket med inte så mycket med datorer att göra egentligen, men den var jävligt <laughs> den var så här, fan vad coolt det är med Hackers. Fan vad coolt. <laughs> Favoritmat? Uh, det har jag nog ingen för det, det är mest att alla alla såna här gam, gamla minnen man har av mat man är så här, åh, åh, nu ska det bli gott med det här. Som på sistone har jag provat och så har jag inte liksom Min, när jag lagar mat så lever det väldigt sällan upp till, till mina förväntningar av någon anledning. Men det finns, ju, det finns ju flera ställen som jag tycker om att gå, gå och äta på i Stockholm. Till exempel hos som är ett väldigt bra, en väldigt bra kinesisk restaurang. Eller, till exempel Indian Garden, som också är trevligt indiskt. Men jag är, jag är dålig på att ha en sån här specifik maträtt som korvstråganoff eller något sånt. Är det mycket vitlök i det så tycker jag om det. Gött! Skostorlek? 42,5 eller 42 42,2 tredjedelar om jag köper sneakers Adidas mm. sneakers mm. Det var det mest precis svaret vi har fått Det är för att jag beställde sneakers i lördags <laughs> När vaknar du idag? Uh, idag vaknar vi åtta det, det, Till saken har jag att jag har semester den här veckan uh, I vanliga fall så brukar jag så vaknar jag runt 10 sju kanske God. Hur dödar man en zombie? Det beror ju lite på vad det är för typ av zombie Och om man vill ha ihjäl den um, Till exempel om vi pratar Äldre Shambling-zombie Som är Dawn of the Dead Så är det inte säkert att du vill döda dem För att det låter ganska mycket uh, Men ofta så skulle jag säga gärna med en machete Om du har möjlighet till äldre ett armborst Och helst så ska du ju cykla För det låter ju minst ah, om du ska ja. fly. Nu fick du med allt, det var <laughs> Ja, men det är att folk tar alldeles för lätt på, på Döda Zombies. Det, det är mycket mer komplicerat än man tror. Ja. ja, absolut. Vad är det som är så bra med Blood Bowl? Uh, det som är så bra med, <laughs> med Blood Bowl, uh, det, vet, jo, det är um, att uh, det, spelet fortsätter. Att ditt lag utvecklas mellan matcher. Det är det som jag gillar med Blood Bowl egentligen. Det, I många andra typer av brädspel och liknande så återgår man ju till, så att säga. När man börjar en ny match så är det precis likadant som det var förra matchen. Och det är aldrig i Blood Bowl, Utan oftast är det små ändringar som man kan pilla med sitt lag. Det tycker jag väldigt mycket good, good. Det var en specialfråga just för dig. Ja, vad snällt. <laughs> då kör vi Martins lyssnafråga som vi har ställt till alla lyssnare. Mm. Så de får ta den först. Tecknad film till spelfilm. Vilken är bäst? Göran säger Asterix. Patrick säger Robin Hood. Kanske Transformers. Uh, ja, Martin Tillqvist uh, svarar på sin egen fråga här och säger Teckna till riktig film. Måste säga att jag blev glatt överraskad av Maleficent. Bästa fantasyfilmen förra året. Mycket bra. Jonathan Blomberg säger Hook, 101 Dalmatians och Alice in Wonderland är väl de jag tycker fungerar okej. Okay. Peppad på Mulan. Utanför Disney har jag dålig koll på vad som faktiskt var en tecknad fulllängsfilm uh, versus tv-seriekortfilm innan det blev live-action. Och så exempelvis superhjältefilmer som Batman, Superman, X-Men och så vidare. Kan det ju finnas någon jag missar samt Ninja Turtles. Mm, det är Andreas är ju också Turtles. Och Tony sa nog Hobbit, tror vi. Om det räknas. Ja, vad säger ni Absolut inte, Tony. <laughs> Hobbit, Hobbit är ju ingen remake på en tecknad film. Nej, men han måste tänka på den första Sagan om ringen-filmen. Eh, ja, som... det är den, den kanske här, så. Den var, in... ju, den var ju Nej, han menar första, första Hobbit. Ja, men den är ju tecknad. Den är halvtecknad. Ja, men uh -huh. det, är inte, det är inte Hobbit, det är Sagan om ringen. Det är Sagan om ringen. Du har uh -huh. en halvt och <laughs> och den är är inte ens det. Ja, jo. <laughs> <laughs> den fick Vad säger jag, Anders? Jag har suttit och funderat på det här. Och jag tänkte, tänkte, nu kommer jag att era lyssnare lite. Men jag känner att det var ju många som småfuskade lite. Genom, jo, att, säga småfuska, med, jag med. genom att säga Turtles och X-Men och sånt. Och de har ju inte en tecknad filmförlaga. De har ju tecknade tv-serier som baserar sig på serietidningar. Mm. Så de har ju inte någon tecknad filmförlag på det sättet. Och om man får fuska. Det får man. Då, då, vill jag säga, då vill jag nog säga kickass i så fall. Ja. Eller kanske, för jag tyckte väldigt mycket om den nu när jag såg den. Uh, The Kingsman. Som kommer på bio för några månader sedan. Den tyckte jag var... Men det var en sån typisk film som jag gick in. Inte hade så höga förväntningar på. Och hade väldigt roligt i biosalongen. Mm. Jag vet inte om det är en fantastisk film annars. Men just uh, i det sammanhanget så tyckte jag den funkade väldigt, väldigt bra. Nej, men då, som men, sagt var det är lite fusk. Ja, utökar man till uh, filmatisering av, av seriemagasin eller så så då, Det öppnas ju upp lite för mycket uh, ja, Och jag har lite svårt att komma på På är någon, någon tecknad film som, är, som har fått en bra spelfilm ja. uh, Efteråt faktiskt uh, Jag tror inte det finns en enda Jag har också nej. tänkt Som Hook och uh, One Hundred and One Dalmatians Alice in Wonderland tycker jag inte någon är speciellt bra utav dem Nej, framförallt så är det väl, det är väl samma sak där den enda, jag kan, den enda jag köper där Det är väl egentligen uh, 101 Dalmatian, för den håller ju sig till uh, Samma story Det är ju inte Hook eller Alice in Wonderland Nej, just det ja, sant. Och den har jag inte sett Så att nu talar jag, kan jag tala i nattmössan Den kan också vara jättekonstig <laughs> ja. jag, jag, säger, jag fuskar och säger Batman Jag vet inte om den här funkar Nej, det är uh, nej, dåligt ja, det är också. Dåligt. En... Är dåligt. Tycker jag är dåligt <laughs> men å andra sidan Batman hade ju, och det är ju samma med Superman de har ju, de absolut första versionerna av dem på, eh, på bioduken var ju tecknad om jag har rätt, de gick som det finns en sån jättegammal eller delvis ja. tecknad i alla fall Stål, äh, Stålmannen-serie som gick som serial 10 minuters avsnitt på mm. 40 50 det kan, 50 att, det kan hända att vi godkänner den Per mm. gutt <laughs> Vad har vi... jag, jag har inga bra svar på det här. det var jättesvår. Jag kom inte på någon bra. Inte om jag inte, inte förstår nej, nej, men det var ju väldigt klurig, tycker jag. Mm. Men det då är väl samma, är, det, för... är det någonting man vill ha, då? Nej. Att, uh, bli, bli, finns det liksom... För jag tycker det funkar inte så bra åt andra hållet heller, sällan. Jo, vänta nu. Dark Knight Returns, part 1 och part 2. Jag, ja, det... jag har inte sett dem. Jag började titta på dem och sen så var jag så här... Nej, nej. nej. Men, men det var så, jag kollade bara fem minuter och jag har aldrig varit något sånt superstort fan av Frank Millers Batman. Även om okay. jag, det vill jag säga, jag borde läsa den för att läsa den. Lite så. Nu syns, ja. mm. nu syns det inte, men bakom mig i webbkameran här så är en helt radda med med, med uh, Batman-serier, men mm -hmm. inte just uh, Returns. Okay. Det var svinbra. Eller de var svinbrå. Mm -hmm. Ja, nej, jag läste att vi, det Fanns folk som tyckte om dem. Mm. Jag har uh, fyra stycken tror jag. Jag vet inte om man kan kalla mig samlare, men... Det är en bra början. Ja, precis. Jag hade hur många som helst. <laughs> ja, jag hade mycket när jag var liten också, men jag köpte lite på senare år några stycken bara. Mm. Vi har fått en iTunes-recension. Jaha! Av Jonathan Blomberg. har gett oss fem stjärnor på iTunes och skriver underhållande avsnitt. Tackar vi för det. <laughs> ja, just det. det skrev han ju på Twitter och så retweetades det av Fredrik Skavlan där. Så det var ju spännande. Intressant. Vi behöver inte berätta vilket sammanhang det var i, men... <laughs> <laughs> att han var nämnd i tweeten också behöver vi inte säga. Uh, då kör vi lite nyhetsinslag. Ja, uh, vi måste ju bara nämna i alla fall uh, att det har kommit en trail, ny trailer till Star Wars. Mm. Och även en till Batman vs Superman. Vilken är vi mest peppade på har jag skrivit här? Star Wars. Lätt. Mm. Ja, det, jag håller faktiskt med. DC-filmerna har ju inte varit så jävla heta, jag ska vara ärlig. Särskilt inte... Jag tyckte Man of Steel var ganska... Jag var, jag var inget fan av den, så jag är svårt att se vad som ska hända i den här. Nej, och jag, var ju, jag älskade trailern till Man of Steel. Och så blev jag besviken ja, är... på filmen. Så därför är det svårt att få höga förväntningar, även fast jag tyckte att den här trailern också var jättebra. Samtidigt är det ju lite så här, jag vill ju vara upprörd över de nya Star Wars-filmerna. För att även om jag inte varit ett superstort Star Wars-fan så har jag ändå upp... Eller jag tycker fortfarande Star Wars är väldigt skoj, men de nya filmerna tar ju bort... Extended Universe, vilket mm. i och för sig på sätt och vis, det är väl rätt sak att göra om man ska skapa nya filmer. Liksom. För det finns så mycket Extended Universe, men samtidigt är det lite så här, det är lite tråkigt när saker och ting rebootas. Mm. Men det verkar ju... Mm, mm, mm. Det högre förhoppningar och förväntningar nu än jag hade, än jag hade tidigare. Ja, jag har hela tiden känt mig ganska trygg i det här projektet. Och den här trenden höjde ju bara det Det, är ju, det blir ju alltid, det blir alltid bättre när George Lucas inte är med. <laughs> Ja, jag tror faktiskt det är med. Sant. <laughs> och sen är det ju um, jag vet, ja hel, alltså hela det här Star Wars-projektet alla delar och sånt kommande delar tycker jag känns uh, lovande. Av, uh, han? Han som åtta ska ju av, vet du han? gjorde Looper. Ja, han ja. Looper-killen. Ja. <laughs> jag kommer inte ihåg vad han heter. <laughs> ja, jag vet vad han heter men jag kommer inte på det nu. Så jag ser fram emot de här filmerna. Mm. Och sen ska det komma en animerad biofilm om Spider-Man. Som ska vara fristående från allt annat. Regisserad av Phil Lord och Chris Miller som gjorde Lego-filmen. Ja, oh, skumt. Så det blir bara ännu rörigare mm. i Spider-Man-universet där. Ja, sen får man väl se vart han ploppar upp först. Om det är Civil War eller om det är, om det är senare. Mm. I Marvel-filmerna, nu, nu när de fick rättigheter att använda honom från Sony. Det ploppade ju upp någon sån här avfilmad post-creditscen där han var med till Avengers Age of Ultron. Men det var ju tydligen fake då. Mm, jag har ju sett, jag såg Age of Ultron igår så jag kan mm. bekräfta att han är inte är med där. Nej. Ja, uh, sen kom det även en teaser till Tarantinos Hateful Eight. Men uh, det var bara någon sån här, uh, det var det mest text. Det var inga, bild, inga bildmaterial. Nej. Det är lite tråkigt om man inte visar något om man säger. Lite vill man säga. Men det är lite som första ti sen för Terminator 3. När den kom. Som bara var ett 3 d Men men en trea bredvid. Och så var det dun-dun-dun-dun. Och dun, dun, dun, dun. så var det slut. <här> bara, <"Jag> är <här> Jättebra. Ja. Ja. Netflix förnyar Daredevil. Andra mm. säsongen kommer 2016 redan. Oh. Mm. Det pratar vi om lite senare va? Mm, det vi. Den svenska kickstarter-succenen Kong Fury kommer visas på SVT torsdag den 28 maj 2015 Och har blivit uttagen till Cannes. Jaha, det är med. Någon eh, del av Cannes-festivalen där. Ja. Det är kul att eh, SVT plockar upp sån här grej. Mm, verkligen. Star wars trailern har skrivit upp här. Och den har vi då, om. <laughs> ja. då kör vi lite övrigt. Ha, har vi något övrigt då? Det har vi. Gustav ah. ska jag prata lite om The Jinx som han missade ah, om det, ja. förra avsnittet. Har du sett The Jinx? Uh, det är en uh, tv-serie, va? Mm. Uh, jag har, jag har funderat på den och det är samma sak där som med, med Batman Returns, så jag började se på den och såhär, jag vet inte om jag pallar det här långsamma tempot och så stäng, stängde jag av efter fem minuter och valde att kolla på något annat mm. men jag men, fastnade det, det, efter fem ja. minuter helt och hållet faktiskt. jo men jag tror säkert att de, den, är, den är bra jag såg den bara vid, jag började bara se vid tillfället då jag behövde se något annat helt enkelt mm. ja, och nu ska jag prata om den här då Vad ska jag säga? Ja, den handlar ju alltså om Robert Durst som är en väldigt märklig man som först blev anklagad för att ha rövat bort sin fru som försvann spårlöst. Sen var han med om att bo granne med en person som blev styckmördad, lite konstigt sammanträffande och sen så blev hans flickvän mördad. Det här är ju då en berättelse om hur folk försöker koppla de här till honom, vilket kanske ja. var lättare sagt än gjort. Det är styckmordet, det erkände han till slut att han styckade personen, fast eh, själva mordet det var ju självförsvar. Så... Okej, okay. det är lite svårt att mörda någon i självförsvar. Aha, nej, men, um, ja, det, det blev inte mord utan det var självförsvar men sen var man tvungen att stycka kroppen efteråt och slänga ja, det i sjön som, som man brukar göra när, man är, mm -hmm. när det är lite <håll> <håll> Och så um, huvudet försvann ju såklart så man ja. kunde inte bevisa om det var, om skottet kom bakifrån eller framifrån men det är så, det är så, jag tycker det är så jobbigt när man har man lik hemma och så börjar ligga om i hörn och bara ruttnar och luktar illa, då är det, det är ganska förståeligt att då måste man ju stycka mm. Mm. särskilt om man har trånga avlopp som vi har här <laughs> Ja Ja Slutet är ju väldigt spektakulärt så den jag, jag, jag har inte så mycket mer att säga om den här men den är väldigt bra och väldigt sevärd Mm Jag tror det nu blir alldeles för otäckt om man säger för det är så från verkligheten. Ja, men jag, jag kom in på den där för att folk som tyckte om um, uh, serial, var så här, gillar mm. du serial då kommer du gilla den här också. Jag var så här, ja, jag gillar ju serial. Uh, och sen så insåg jag att fast när jag är hemma och tittar på tv, då kan jag inte, då vill jag inte <laughs> just då vill jag inte ha något lika långsamt. Medan jag när jag lyssnar på serial är ju oftast out and about, så då, mm. då är det trevligt med något lite långsammare. Ja. Mm. Eh, jag har inte mer att säga om det som sagt. Ja, jag, jag såg på Enemy här förra avsnittet tror jag uh -huh. Och då sa att jag skulle se Youtube Explain uh -huh. efteråt Men det är fortfarande 2.10 Man blir lite visare av den här videon Ja, men... uh, du fattar lite mer vad den handlar uh -huh. om uh -huh. Har du sett anime? Enemy? Enemy? Uh, Nej, Jake hål. Nej, Nej. Hey. enligt mig så ska du inte se den Enligt mig ska du göra det, absolut var, var, Varför ska jag se den då? Ja, det var en svår fråga. Ja, om, om det är en svår fråga- så lutar jag mig nog mer åt- inte se den hörnet. Ja, <laughs> ja, jag ska vara ärlig. <laughs> ehm, nej, men det är en sån där... Jag gillar så här filmen- när man, man inte förstår någonting- och så blir det tydligare och tydligare- hur långt film, hur längre filmen går. Ja, det, det kan jag också tycka är trevligt. Och sen vad som var extra speciellt med den här filmen- var att sista tre sekunderna- så rycktes mattan- Bort under fötterna igen. Så man mm. trodde att man fattade det och sen så bara... Nej, det gjorde jag visst inte. Man mm, blir lite mer intresserad. Får se om mm. jag kommer ihåg. Mm. <laughs> mm. <laughs> nu ska vi vara lite smala också. Och så plugga vår filmaddics-kompis. Mm. Janis. Han har startat en filmklubb i Grästorp. Som man visar gamla filmer på. Mm. Och alla nära Grästorp måste åka dit och kolla. 150 kronor kostar... Det var nog alla filmer va? Ja, det var medlemskap som man får se resten av året va? en gång i månaden tror jag. Mm. Det är ju bra. Och nästa gång är? Torsdagen den 14 maj 1930. Och då är det Mad Max Japp. som visas på Grästols bio och konserthus tror jag det heter. Ja. Ettan, tvåan eller trean? Ett Första. An. An. Ja. Mm. Och, ah. och, och alla, alla filmpodslyssnare får en gratis bockonlovan här också. Mm. Ja, då kan det vara värt det. Ja, inte för ja. dig kanske. Nej, <laughs> alltså, jag, jag, såg, jag såg, jag var nyligen och såg ähm, äh, Mad, Max The äh, Mad Max The Road Warrior och äh, Mad Max Beyond Thunderdome på, cin för Cinemateket här i Stockholm hade en äh, lördagsvisning som de visade alla tre på raken. mm -hmm. Jag vill inte avundsjuka på cinemateket, tror jag. Ja, ja nej, faktiskt. men de är... Jag går dit alldeles för sällan, men de gör äh, grejer från och till. Mm. Uh, Road Warrior, eller inte Road Warrior, men ettan tycker jag personligen är en sån film som är intressant att se. Kanske snarare än bra. Men den ja, är liksom, ja. det är en sån film som... Det är ganska skönt att ha sett den. Bara för att ha, förstå grunderna, liksom. För den mm. skiljer sig ganska mycket. De, jag inbillar mig att de flesta som pratar med Mad Max har ju sett typ tvåan. Ja. Det är ju tvåan mm. som är bäst tycker jag. Min kompis Kalle tycker att trean är bäst. Uh, jag håller inte med. Han kan fylla i tinnatörnar. Det var lite så. Jag tycker De jäkla barnen i, i trean tycker jag är så jävla jobbiga. Jag minns inte så mycket av någon av Mad Max. Men senast jag såg att fåarna fallade. Den och ja. var väldigt underhållande. Jo, men den, håller, den tycker jag håller fortfarande. Man, det är det som är så skönt med Wasteland. att Det ser ju aldrig gammalt ut. Så. Och Fury Road känns ju lite som en remake på Mm, på... Den märker helt jävla bananas Det ska bli spännande att se Jag är, mm. tror jag är lite taggad för den Ja, jag är lite Kluven, men mm, lite taggad också Nu kör vi Det var en pista på jobbet här om Förra veckan uh -huh. Och uh, så bara kolla lite snabbt på mobilen så här Som man gör ibland uh -huh. Så såg jag att du har fått ett Google tweet Eller så här Google för svenska repliker Av uh, brorsnor igen Aha. Så det gjorde Dan faktiskt, jag blev jätteglad. Och då går vi över till den då. Mm? Vet du hur för svenska repliker funkar? Uh, jag, jag känner, det inte riktigt men jag anar att någon har tagit engelska repliker och kört dem genom Google Translate till svenska. men. Ja, är ni berätta? så. Ja. Mm. Den här fick vi av brorsnora som sagt var. Björn heter han. Jag har något att säga. Det är bättre att bränna ut än att blekna bort. <laughs> Jag vet, det, man vet ju vad det är för... Man, man vet ju vad själva citatet är- men jag har ingen jävla aning om vad det är från för film. It's better to burn out than fade away. Eller? Mm. Han gav oss den enklare också om ni vill ha. Mm. Det kan bara finnas en. Ja, men det är Highlander, Highlander yeah. 2. Hi, eller Highlander 2 Renegade Edition är ju den bättre. För det är inte tycker jag. Sen så har vi ju Highlander 3, The Magician, Highlander 4... Endgame, Highlander 5... Finns det så många om... <laughs> Nej, det är Highlander 6 med The Source. Jag har sett alla de här. De... Jag, äl... jag har, hade... Åh, oh, Christopher Lambert. Oj, uh, de, är är, de är ju ganska mycket uh, skit. Uh, men jag älskar dem av den anledningen. Sen finns ju en tv-serie också. Ja, den gillade jag nu. jag var liten. Han, uh, han, uh, Duncan McLeod, huvudpersonen mm. i tv-serien. Han är ju även med i uh, Highlander 4. Uh, Endgame. Spoilers, det är ju då... Uh, Christopher Lambert lämnar hela serien genom att han tvingar Duncan McLeod att uh, Just, hugga ja. huvudet av honom. Den har jag sett dem är lite på Connor baktigerna. McLeod eller vad heter den andra? Det är Christopher Lambert är Connor McLeod. Mm. Är bon, bon de bröder eller vad? Nej, han kommer Duncan kommer mycket senare tror jag. De är väl offensiva. Mm. de kallar varandra kusiner tror jag. jag vet inte. De är bröder från samma klan eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Highlander. Jag, jag brukar ju sak. säga att för att Highlander 1 är äh, den filmen som har Sem, sämst film i förhållande till sitt soundtrack, eller hur ska man säga? Mm, jag förstår vad menar. Soundtracket är ju hundra gånger bättre än filmen, tycker jag. Mm. Så nu vill du ville ha ett litet klipp alltså? Ja, det kan vi ta. Ta, ta One Year of Love. Så får vi se lite pro på meme mm. där. Ja. Mm. Ja, fick vi det. Queen. Who wants to live forever. Ja, vi går över på nästa. då. Mm. Kan vi behålla dem? Snälla, nej. Men det är en talande hund. Up. Mm. Snyggt. Uh -huh. Ja. Ja. Ja. ja. Mm. ja. <laughs> nästa. Men du inser varje gång du klär upp dig. Varje gång vi går ut, är det liv eller död. Mr. och Mrs. Smith. Nej. I Jag en ja. Ja. Det, finns en, det finns tillräckligt bang i det för att blåsa oss alla till Jesus. Om jag ska dö, vill jag dö bekvämt. What? Uh, det, här, det, det här känns som någonting som man man borde man känner om du säger titeln så kommer man vara säga ja oh, just det. Jag tar titeln på svenska. Det <laughs> är väldigt svenskt här nu. Och. Bad... Oh, oh, um, Bad. Ont. Nej. Nej. evil... Evil dead. Nej. Nej. <laughs> <laughs> oh, det är nästan lite felkul det här för mig. Ont <laughs> <laughs> uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> förvaringsskåp. Ja, uh, ont. Evil. Hurt. Ja, uh, hurt locker. Snyggt. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, det var nästa rätt. <laughs> <laughs> <här> <här> <här> Vi känner nästa. Studera med röd. Study my ass. Det känner jag också igen. Men, jag hoppas nej. att du vet vad du gör, kapten. The Poets Society. Ja? <laughs> nej. nej. Det är typ så här Galaxy Quest och sånt. Ja, du, Anders är mer på rätt spår i alla fall. Ja, men jag tänker mig att det är en sån... den, den typen av kapten. Spaceballs. Mm. Ja, ja. om nej. det hade varit Spaceballs hade jag blivit sur om det hade varit det, det citatet. <laughs> det så många bra citat i Spaceballs. Uh, vad fan kan det vara annars? Det kan vara... Uh... Serenity? Nej, fast du börjar närma dig. Det är en film. Ja, jag har roligt. Serenity mm. också. Nej, uh, pass. Jag kör uh, svenska titeln gärna då. Mm. Ja. Stjärna utvandring. Star Trek. Ja. Mm. Uh, nästa. Ja. Pappor i brand. <laughs> Va? <laughs> Nej, jag tar nästa Ja. Gång. Jag är här för att rädda dig. Jag har blandade känslor inför detta. Det är ju <laughs> Ja. Det handlar om en... Rävfamilj. Jaha, fantastisk, Mr. Fox. Ja, snyggt, snyggt. Vad var det första? Pappa i brand. Pappa, pappa brinner någonting. Det är som Fire. Pappor <laughs> i brand blev det på Google. <laughs> <Okay>. <laughs> Nästa. Mm. Vem är Bill Murray? Jag eh, har aldrig slagit en unge. Det är eh, den här zombiefilmen. Ah. Ja, eh, vad heter den <här> då? Zombieland. <här> Bra Jag tar fortsättningen. Jag, rätt Jag har aldrig slagit en unge innan. Jag menar, det är ju som att fråga vem Gandhi är. Uh, vem är Gandhi? <laughs> Bill Murray, är du en zombie? Och så har vi zombilandet. <laughs> mm. Jag hade tagit den på sista i alla fall. Han mm. blir liksom ledsen när han dör. Mm. Ja, faktiskt. Nästa. Kan ni amerikaner tala något annat språk än engelska? ju att götrina nazistiska bollar. Uh, uh, uh, uh, Ignorius Bastards Buongiorno, <coughs> <Snyggt>. Buongiorno. <laughs> jättebra då kör vi filmläxan som ja. vi fick ta perka ja mm. vi fick ju två stycken först fick vi eller först tog vi Smiley Face från från era där. Mm. Mm. den är från 2007 av Greg Araki med Anna Faris, John Krasinski, Adam Brody med flera och fick 5,8 På IMDb. Mm. En ung skådespelare ska äta och misstaga upp sin rum, rumskamrats hash brownies. Och därefter blir dagen mer händelserik. Mm. Jag kan dra först uh, vad jag har skrivit för anteckningar här. Jag skrev sjukt fult intro, jättedåligt skådespeleri från Anna Ferris och inte jättebra från Adam Brody heller. Mer kan jag inte se innan jag stängde av efter 15 minuter. Säg inte det till Perke det får man säga. Jag, håller, jag, jag håller med om att introt är fult Däremot håller jag inte med om att Anna Ferris spelar dåligt snarare Jag tvärtom. tycker hon är jättekärmig Jag gillar inte henne, jag, jag, gillar henne. Ja, nej, men jag är också en Anna Faris-fan Sen så kan jag tycka att hon, det blir lite jobbigt i längden För hon är ju, hon är ju bara stoned he hela tiden Men för att spela stoned tycker jag hon, hon gör väldigt bra Jag tyckte också att det blir jobbigt i längden Jag hade, jag, hade, jag hade önskat att den hade varit lite snabbare i sitt um, Tempo. I, ja, precis. Det finns, ju, det finns ju flera så att säga, Mariana filmer komedier som jag tycker är lite bättre än den här. Som? Idle Hands och Half Baked. Mm. Bra, då har vi det. två till tips här. Mm. Uh, Steve, Seventy Show. Ja, Wine. det är väl Jon Kruzinski, eller? Ja. Danny Masterson. Som, ja. Vem är John Krasinski? Han kommer ju aldrig... Han hann ju aldrig se. Uh, han, han spelar Brevin. Jag kommer fan inte ihåg det var som... Jag höll på att stryka gardiner under halva han? filmen. så att, uh, Jag kommer inte riktigt upp på vad alla gör. Men, han stod som namn nummer två. Jag tänkte att det var... nej. Mm. Uh. Uh, han från The 70s Show är ju Diana Masters som spelar ja, Steve det. the Roommate. Det är, hans, det är hans cupcakes hon äter upp i början. Mm. Jag stryk också gardiner kan jag säga. <laughs> Bästa bussresan, den handlade den, eller? Bussresan? Ja, ja jag, det var då jag då. Okej. Okay. Det tyckte jag var roligt. Hon steg på, och så gick på, så glad ut, och så gasade busschauffören. Typ som alla busschaufförer gör. Mm -hmm. Det minns jag i alla fall. <laughs> jag ramlar nog inte lika. Ja, ja, de, ja, precis. De väntar inte tills man satser sig direkt. Nej. Nej. Vissa roliga scener. Tre av tio kakor till smiley face ger jag. Ja, jag tänker inte lämna något betyg. <laughs> Det blir inte rättvist. Det, alltså, jag tror såhär, jag, jag skulle uppskatta Smiley Face om jag antingen är sjuk eller bakfull. Aj, men... Jag tror inte den står. Jo, mm. men det, alltså, jag tänker så no När jag behöver någonting som inte är så här, då jag inte behöver koncentrera mig så mycket, utan jag kan bara hänga med och tycka lite synd om mig själv. Då tror jag att Smiley Face hade passat bra. Men det är inte en film man ska vara så här: Nu ser vi en komedi! <här> Nej, <verkligen här> För då blir man lite så här: ah, det går lite långsamt. Mm. Ser det inte ut som att den här filmen är gjord senast 1997? Jo. Äh, det är, ja. Jag tycker, ja. Alltså, det är tankar. ju inte, det är inte så många saker som är så här, shit, vad 2007 det här är. Det kan jag hålla med om. Nu tappar vi dig. Nu tappar vi lite. <laughs> Men som introt är gjort i MS Paint, va? Skulle jag gissa. <laughs> ja, det är ju 1987. Kanske. Nej, den är, det är ju jag antar att det ska vara försök, ett försök till att vara till att vara skärmigt men mm, äh, jag tror det också men ja. äh, det är någon som har varit snäll och gjort det fult tror jag. det mm. känns som att det är väldigt många nästan alla är ju typ äh, sk skådespelare i folk man känner igen på ett sätt mm. eller annat så att, och då tänker jag att de personerna får man bara om man är typ kompis med hälften av dem så de kommer mm, man har gjort liksom en dag eller två så den har väl kanske inte haft världens största budget nej kan... nej det har inte de de hade då tre kakor i alla fall. Mm. Mm. De hade Det rot har rot kakor, kakor ja, <laughs> Så vi går på nästa. Ja. Flirting with Disaster. Från ja. 1996. Av David O. Russell med Ben Stiller, Patricia Arquette, T. Leoni med flera. Se Och den, den hade 6,8 på som Svartfarsons sökandet efter sitt urs urs ursprung. Det var svårt ord. Fast inte. <laughs> som uh, kan ta många underliga vägar. En gift man i New York får reda på att han har blivit adopterad. Han ger sig på uppgiften att hitta den, hans riktiga föräldrar. Mm. Och då har vi en till jag gillar det här: Orcue 1, riktigt skärmig. Ja, hon är bra. Den här har jag inte hunnit med att se på alldeles så Jag tror jag så, såg den när den kom ut, men jag har inget minne av den. Jag blandade ihop den med Dum och Dummare 2. är dum dum, så blandade ihop den med den. Ja, men det är ungefär samma film. Ja, det, det är samma är det story. För som kom med, med tio års mellanrum. Ja, det är väl lite mer till. Alltså, det är Dum 20 och Dummare 2. Ja. Tiden går snabbt. Mmhmm. Mm Mm. När man har roligt. Kändistätt. Ja, ja det verkar det ju vara. Ja. Det var massa sådana här, som Perke sa, att det var kändisamma kände igen från senare filmer. Mm. Som inte var så kända. Lite små småmysig med lustiga situationer har jag skrivit också. Ja, men det blir lite väl mycket sådana här komplikationshumorsituationer i slutet här tyckte jag. Som gick lite överstyr. Men, ja, men jag gillar ju, som vi pratade om med Perke, jag gillar roadtrip-segmentet. Ja. Um, sen ja sen så kanske inte det här var Ben Stillers bästa roll. Vad skulle du säga är hans bästa roll då? Alltså, som jag sa i förra podden så tycker jag att han är bäst i de filmer som han har regisserat själv. Ja. Så, men jo men... Uh, Walter Mitty är nog en av hans bästa skulle jag säga. Mm -hmm. Tycker jag. Ja jag har inte sett för jag, den har, folk har bara sagt så dåliga saker om den. Jaha, ja, den gillar jag. vad mm. Har du något mer att säga om det här? Mm. Nix. Jag har gett en fem av tio jordgubbsfrimärket till Flirting with Disaster. Jag ligger nog ungefär på samma nivå. Kanske sex. Mm. Kanske sex av tio. Så, då får du göra oss en läxan mm. uh, nu då. Nu blir det lite komplicerat, tänkte jag säga. Nej, men uh, folk överlag ser alldeles för lite på indisk film. Oh, Bollywood. Det... Ah. Ja, alltså Indien är ju, indisk film är ju mer än Bollywood. De har två... Två stora, två stora filmcentra ett som är ju Bollywood och sen så ett, som jag inte kommer ihåg vad, vad stället heter nu, men som ligger söderut i landet där man kör mer drama och actionfilm men jag ska göra det ganska lätt för er, så ni ska få, ni ska få en västernvänlig eh, indisk film eh, och då blir det eh, Three Idiots Nej, heter det på engelska det är de värsta tre timmarna i mitt liv <laughs> Nej, det <laughs> är tre. jävla bra den är längre än så Den är svinlång ja. oj, oj. Men det är så fort, så fort man inser att så musikalnummer i indisk film är exakt samma sak som ehm um, uh, uh, montage i västerländsk film mm -hmm. då klickar det liksom, då är det så här, ja nu förklarar jag, och sen så är Amir Khan som spelar Rancho, är ju en av de bästa indiska skådespelarna någonsin nästan alla hans filmer är ju är ju guld, utom vad heter den som är så jävla dålig jag vet inte jag Nej, den heter. <laughs> uh, vad fan heter det, heter? den en Nej, ja, skit samma. Det finns en som är dålig, den kommer ni inte hitta i viktbalken. <laughs> du lyckas uh, spricka in en film som jag har sett, men inte just Ja, det är ja. inte dåligt. Ja, för Jag har ju den där känslan av att jag ser alldeles tillräckligt med indisk film. Det, det tror vill säga jag. Att... Ingen. Ja. Men ja, då, <laughs> då ser du alldeles för lite. För att <laughs> ja, genuint, så att de indiska filmerna som kommer till, uh, till väst är ju mm. liksom. Det görs ju jätte, jätte, jätte, jättemycket indisk film. Ja, det vet jag. Uh, så att de som kommer hit är ju oftast uh, riktigt grymma. Det finns ett uh, gangsterepos som jag inte kommer på vad den heter. nu. Jag ska se om jag kan det lite. Så jag såg på, uh, jag och John kompis såg på uh, Stockholms filmfestival för två år sedan. Och det är, den är så lång sen är uppdelad i, i två för att vara indisk film. Så det är typ sju timmar film som är ett gangsterepos från... När Stor, eller, Storbritannien lämnar Indien fram till nutid. Så jävla bra. Det är bästa gangstrepet uh, jag har sett. Är den det sångnummer i är... den med? Uh, nej, det är <laughs> det <laughs> inte. Men det är, ju, det är ju inte så ofta sångnummer i, i indisk film. Och är det det som sagt, så är det ju i montagesammanhang. Uh, mm. och det är liksom, tycker man inte om montage i, i så att säga, västerländsk film, då fair ja, det fair enough. Det är väl inget... Då är, då är du nog så illa tvungen att tycka om sångnummer äh, i film För det är exakt mm. samma sak. Jag minns en rolig sak i Three Idiots. Det är att det står skitsal på en skylt. Mm, det är så jag bra. Är det för... när, när de åker, så börjar det regna och så åker de iväg för hon ska föda... Oh. Mm. <laughs> ja, jag, jag lovar att jag ska se mer än en kvart i alla fall. Ja, du behöver nog se... De, den, den kräver ju att... Uh... Att man faktiskt sätter sig ner och kollar på den. Men den är ju. Um, uh, som sagt, det är ju en indisk uh, uh, komedi som är. Uh, just det. Uh, den heter den här. Ni kan, få, ni kan få ta den istället om ni vill. Jag har om inte ni, om tid med ni vill ha skjutin. Gang, Gangs of Vasipur heter den. Den, den det känner är, jag igen faktiskt. Uh. Lite. Ja, den, uh, den är. Nej, men den är superbra. Om man, vill se, om man faktiskt vill se ett riktigt bra um, gangster eller så. Här, Drama. Det handlar om flera, flera olika familjer och vad som händer efter att britterna lämnar För det som händer i stort är att nu, det finns massor med gruvor Men nu är det ingen som tar hand om gruvorna längre Så då kommer det en undergrupp av, ja det kommer massor med korruption och sånt Vilket gör att det kommer massor med andra brottslingar under Och det som är spännande är ju också att man får en inblick i, i en värld där Jag byter från Three Idiots till Gangs of Assupur, ni behöver inte se, alla, se någon timme Um, Okej okay. man, man byter från att det är mycket så här När det är äh, Till exempel gudfaden och sånt Så det är det mycket kristen estetik och liknande För att de är ju katoliker i mångt och mycket mm. Och det är de ju inte här Här är de muslimer och buddhister mm. Vilket ger äh, Inte hinduister. Är Jo, det är de. de är... Så de ligger ett i istället. Nej, men det är så här, de är muslimer och hinduister. Men det är väl mer så att man får... Man lär sig någonting under tiden också. Mm. Man är så här... Fan, jag har inte någon, har inte någon koll på, på, på, på den här regionen. Eller vad som har hänt egentligen. Och jag tycker om filmerna. Man känner sig lite smartare efteråt. Ja, oh, Repetera titeln igen. <laughs> Gangs of Vaseypur. Ja. Det, ja. det stavas lite konstigt. w a s s e y p Tack! Man vill ju inte vara negativ när man får såna bra uh, unika tips. Nej, faktiskt inte. Det är bara sju timmar, känns lite saftig. Ja, jo, men den ja, nu, är, ska, den, nu ska vi ta taget ta den, den är här, uppdelad alltså. i två och jag tror inte man behöver se... Man kan, det är inte en film som måste ses åt gången. Man kan se det som en... Tänk på det som en miniserie istället. Mm. Så det tror jag den är lättare att svälja. Mm. Jag låter röra. Tack för den! Ja, mm. varsågod! Gud, vänta nu nu vi här. Och fick vi, mm. tog vi läxor ut och perkade vi mellan på den. Och då gav han kompromisser. Det var mannen utan minne. Ja, Och den har jag ju sett faktiskt ganska för inte jätt länge sedan. Och jag ägnar all min tid i indisk gangster Jag har inte sett den här. Men Percy på natten, nu blir det internt. Ja. Han rekommenderade den här för jättemånga år sedan när jag frågade. Jaha. Vad, vad skulle du se för film? Jag har sett. Jag har nog sett två Akikoudos-Mäck filmer. Mannen från Le Havre och uh, Mannen utan minne. Mm. Jag tycker de är bra. Då går vi på om vi har sett några filmer då. Du får börja. Uh, får jag börja? Mm. Ja, um, ska vi se. Jag har, ju, jag, har tagit, jag har tagit fram tre filmer jag har sett. kan ju börja med den, uh, den största. Jag såg Avengers Age of Ultron oh. igår. Tillsammans med Perko och några andra kompisar. Mm. Uh, den var bra. Nu är den vi... bättre eller sämre än den första? Det där är svårt att säga. Um, I. Jag tyckte, var, jag tyckte den var bra Jag är ju ganska Jag är inte ett Marvel-fan så Jag är alltid inbillat mig att jag är ett DC-fan Men jag tycker att Marvel-filmerna Och det universumet är mycket bättre Och sen följer jag även Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Mm. TV-serien vilket jag tycker är väldigt bra och, Så det ska bli spännande att se Vad som händer i TV-serien Nu För att det som händer i Age of Ultron Borde påverka ganska mycket Men det var två, två timmar och 20 minuter Av Skoj Avengers Action. Uh, som fokuserar lite mer på, på personer man kanske inte trodde den skulle fokusera på. Det är väldigt mycket Hawkeye i den faktiskt. Mm. Vilket så här i efterhand är ganska, var ganska trevligt med tanke på att han är typ den mänskligaste. så Sådär. Så att uh, här var den var, den var helt Det var en bra det var en bra bio -plevel. Jag såg den i 2D, uh, för 3D är usch. Uh, så jag kan inte uttala mig <laughs> om 3D är bra eller inte. Men uh, ser du den i 2D? Mm. Mm, det kommer jag nog göra faktiskt på söndag, tror jag. Men på förhand känns tycker jag, att Håka känns som den tråkigaste karaktären. Men det kanske det är väl jag tänker mig att han används ju den här ganska mycket som att alla andra är ju de är ju super på något ja, sätt det. och det är inte så han han blir, det, mäns, han blir liksom det mänskliga ögat in i Avengers lite. Mm. Ja. han är lite mer än en vigilant eller vad kallar man det? Mm det är, ja han är väl jag kommer fan inte ihåg vad har han är, är, är supergifter eller? Nej han är Nej. bara jävligt bra på att skjuta med sin båge. Mm. och uh, han är ju död så förr eller senare kommer det ja, i serien So, yeah, <laughs> <Okay>. <laughs> den, den, den karaktären som är med i filmen har, har dött, men det händer ju senare. De här filmerna är ju lite. De ah, tar ja. ju de bästa story sen. Ah. Ja, och det är, ganska, det är ganska skoj att se om man har lite Marvel-koll. Så det är ganska skoj att se vad de hintar åt och, och liknande. Både i, både i slutet och i vissa sammanhang som jag säger, ooh! Det är den personen, <laughs> eller ooh! Det är den personen. Mm. Jag läser ju mycket som helst nu och lite, men jag har ju glömt av allting. Det gräver mig lite. Mm. mm. Jag kör jag går på Hobbit jag har sett nu. Mm -hmm. Hobbit slaget Aha, okay. från 2014 7,6 mm. på IMDb Det är sjukt ja. Ja. <laughs> Kampen om guldet i Erebror fortsätter i tredje och sista delen Bilbos resa börjar närma sig sitt slut men Torins kamp att behålla sitt hem fortsätter då striderna mot giriga alder och människor leder till krig det mm. var sjukt snyggt tycker jag Nej uh, här är jag... Uh, uh, uh, jag var sur efteråt. <laughs> <laughs> Nej, jag tyckte inte den var snygg alls. Inte alls speciellt snygga specialeffekter. Eller snyggt foto eller någonting. Jag, jag, jag tyckte den var snygg. Men sen förstördes den av uh, scenen med... Um, uh, fan? Regolas. Ja, precis. Ah, När han den, springer på stenarna. Det ah, är så för mycket. Och så här, <laughs> men det, här, det funkar inte så här. Sluta. Nej. <laughs> det är bara för mycket... Och sen så, ja, när, när han, äh, dvärgen, Thorin får göra en cool sak och, och orken åker under vattnet så man man här. fan, coolt, tufft! Och sen blir man så här, men du dog ju, sluta komma tillbaka. Mm. Jättekonstigt. <laughs> har jag också skrivit här, lite halvtöntet när de gör det sista i striden liksom, när de mm. inget håller kvar alls. Och sen, typ när de är en att ja. förlora så slår de till. Mm. Det är lite töntigt. Sen fattar jag inte riktigt varför det är ett femhärad slag, men det är väl i och för sig inte filmens fel, det är väl tolken. För att det är, det är människor från Lake Town, så är det alver mm. och så är det orcher, och så är det dvärgar. Det är bara ja, fyra. Och, och så, så är det, de det jättemaskarna. Ja, fast de har, <laughs> känns Det känns som att de är samma... De hänger med orsorna. Ja, de bara är i hål. Ja, fast då, då, i så fall så måste vi räkna typ de här jäkla jättarna som dvärgarna rider på som en egen också. Då är vi helt uppe plötsligt uppe i sex. Och önarna. Ja, så att det... Jag förstår inte vilken den femte här den är. <laughs> nej. Jag vet att vissa argumenterar för att det är typ dvärgarna inne i, i, i The Lonely Mountain. Mm. Men de är typ så här, 10 pers. Det är inte den här. <laughs> nej, Plus att nej. De slåss med de andra vägarna. Eller tillsammans med dem, så att ja, jag, jag får vi beda på det. Mm, jag, ty jag tycker det är konstigt. Någon kan säkert berätta hur det hänger ihop. Jag vet inte om jag kommer acceptera det. När jag såg filmen, så var jag lite så här: Var är den femte? Vart är de någonstans? Är som mm. pågår, vad har jag missat? Alfred, var en lustig kurre. Jag gillar inte lustig i filmer. Riktigt. Han var ju en önskrämlig, mm. Ska jag säga. Eh, ja. eh, och så blev jag sjukt sugen på att spela Shadow of War i alla fall. Mm. Det är du något du provat? Att... Eh, jag, har, jag har spelat några, några timmar och sen så har jag inte, inte kommit tillbaka till det. Det var för mycket att göra på en och samma gång, tror jag. Ja, det kan nog stämma. Man behöver nog lite tid för det men om man, gillar, om man gillar den typen av uh, Fighting som finns i uh, Batman Arkham Asylum-serien så, mm. så är det ju trevligt Det är ett bra spel mm, det om, man, om, man, om man som sagt vad tycker om det Det tog mig ett tag att fatta att okej okay, Det är okej okay att springa ifrån de här orsorna För det kommer bara komma fler och fler och fler ja. Det fattar inte jag i början Nu har jag lärt mig God. Jag hoppas på någon de steamringar framöver här Ja det <laughs> de är kommer bra. det säkert ja. oh, Det här är en av de bästa Utav de tre tycker jag ja. Tycker du? Ja, ettan var inte bra. Tvåan var lite bättre än trean. Tvåan, ettan. Men jag tycker nog två... ettan är bäst. Nej, jag tycker tvåan är bäst. Även, även om ettan har en action-scen där han snor av sig själv. När han, när han tar King, scenen från King Kong när de faller ner för en skreva och blir räddad av en trästock. Ja, jag det, det. Det, just det. Det är exakt samma scen. Men jag gillar, jag tyckte, jag tyckte Goblinsen var, uh, var roliga i ettan och... Och, eh, själva scenen med eh, Smeagol. För det är väl ettan va? Ja, ja Smeagol är ja. ju bra tycker jag med. Mm. Eller Golm ja. som man heter ja. då. Men eh, jag, tror jag, jag tyckte nog, och jag tror det också berodde på att när man såg första filmen så lovar de andra så lovar den mer. Så att man var så, oh! Då var man fortfarande lite sugen på att se resten. Och sen när man såg trean så var man så, men vad fan, det här var inte så, det var inte så bra. Medan man såg ettan så var man fortfarande hoppfull. Så jag tror jag det är nog därför jag tycker bättre om den. Om jag skulle se om alla på, på raken med jag inte om det, det fortfarande stämmer. Men den är jag haft bäst upplevelse av. Mm. Uh, nu tar vi lite trivia då. Mm. Älgen som Tarduil heter så tror du, Rider på. Spelas av en häst som heter Moose. Mm. <laughs> Krit Blanchett var med i åtta dagar i hela trilogin, i produktionen. Mm. Undrar hur timlönen var? Den var, det var nog ja. bra. Mm. Men, men man vet ju inte, hon, det kan ju vara så att hon inte var med överhuvudtaget när de slåss mot ähm, äh, när hon går Super Saiyan, tänkte jag säga. För det ser så jävla konstigt ut. <laughs> när de blir såhär spökig. Och man är så här, är det, ah. det Kate Blanchett? Man är ah. här Blanchett? Ja, jag vet inte. <laughs> den här får sju av tio körlocks. Oj, oj, oj. oj det, var, det tyckte jag var bra. Mm? Mm, jo, fast, jag fast alldeles för högt. <laughs> men det kan jag, alltså, hur såg du den? Hemma på TV. Mm. Ja, nej, då hade jag nog. Jag vet inte. Jag tror, för jag, den, den här typen av film tycker jag är väldigt mycket om att se, se på Bio. Det ska vara. Men det, sko, det, är man, men det är så dyrt med Bio och ta tid med Bio. Ja, jo, men det är ju det, det gör ju. Det. det gör det. Men det är eventbaserat, blir. Ju, ja. nej, jag ja. vet inte om jag hade tyckt... Det var, jag tror jag hade haft svårare för att se den hemma. Då tror jag hade pillat man att tagit upp telefonen och tweetat eller något sånt. Ja. Jo, men det är ju samma här. Avengers som också ser på bio, egentligen. Mm. Mm. Effektfilmer, så är Ja, på tal om bio så var jag och såg The Gunman från 2015 av Pierre Morell med jean Penn, Javier Bardem, Idris Elba med flera. Den har 5,7 på IMDb. Pierre Morell, det var han som regisserade Taken, om jag inte minns helt fel nu. Mm. Men det är inte den som är det är är inte den som låtsas Taken, för det är, vad är det den heter? Uh, Run the Knight, eller vad fan den heter? Run of Night, ja. Nej, ja. precis. Nej, är inte den. Det här är äh. de andra som är ungefär likadan. <laughs> ja, jag, jag skulle gissa att de är ganska lika varandra. Uh, Sean Spelp. Sean, Sean Penn spelar en um, kille som jobbar som uh, uh, han är med i något um, vad ska jag säga i ett hemligt uppdrag som går ut på att de ska skjuta ihjäl en minister i Kongo. Och sen på grund av detta då, så måste han fly landet och lämna sin flickvän med mera. Sen när han många år senare återkommer till Kongo så blir han jagad av några män som verkar vara kopplade till det här som hände många år tidigare. Då. Um, det, här var, det här var en snygg film tycker jag. Fast bara en snygg film. Innehållsmässigt så var det inte mycket att ha. Sean Penns alltså Sean Penn, Javier Bardem och Idris Elba är ju alla tre väldigt bra skådespelare tycker jag. Mm. Men um, i den här är det egentligen bara Idris Elba som är bra när han spelar sig själv i stort sett. Reaction <laughs> är det action här, eller? Ja, det är det. Det känns inte. Det är så ganska så... jävendö Reaction. Okej, okay. Sean Penn känns som mer som ja, han, han ja, de skulle försöka göra en en en, take, en mm. med honom där och göra honom till den nya åldrade actionhjälten. Men jag vet inte om hon lyckas så bra med det. Han är, han är ju, jag är svårt att se honom vara lika läskig som... Um, Liam Nilsson. Precis. Ja, ah, shit. För han, det känns som att Sean Penn är jättebra på att göra någon, eh, någon som är manisk och läskig på grund av det. Men om du ska ha någon som bara är iskallt, eh, liksom kylig och bara effektiv, då känns som Liam, Liam Nilsson gör det bättre. Mm, mm. Ja, han, han spelar ju inte riktigt så. Han är inte någon kylig person direkt. utan Han är Nej. mest äh, skärrad genom hela filmen, känns det som. Ja, det kanske han är bra på. Ja. Något hjärtfel har han också som han måste Uff. tampas med. Mm. Så den här får en fyra av tio ungefär. Oj! Ja, det, det, det är inte bra. Nej, det är inte så bra. Den var snygg och det var väldigt stort sett jag har Jag har sett spansk film. Uh -huh. uh, jag har sett La, La Habitathon de Fermant Snyggt ut La, ah. La Habitathon de Fermant La Habitathon uh, de Fermant uh, Fermants uh, rum På, på svenska okay. uh, Från 2007 som är, Fermant är ju en uh, Han är en matematiker Och filmen handlar om uh, fy, Fyra matematiker som inte känner varandra Blir inbjudna till, till ett event Och när de väl kommer in till det här eventet så stängs så stängs dörren. och eh, de får eh, problem som de måste lösa och löser om de dem inte i tid så krymper rummet. Det låter intressant. Ja, det gör det faktiskt. Eh, och så är, är det en så här, det är helt enkelt en sån här vad som säger eh, closed room eh, mystery eh, så vad, liksom, vad gör de där? För de verkar ha någon koppling till varandra så ska de försöka klura eh, klura ut det här helt mm. enkelt. Eh, IMDb tycker den är 6,7 jag tycker den är den är bra hela, och det är ju oftast det som är problemet med den här typen av filmer att den är spännande hela vägen fram tills slutet när man ja. kommer på någonting sånt här, det här går inte riktigt ihop, men det ska ju resa fram tills dess, mm. och det är alltid trevligt med, med spanskt eller inte alltid trevligt, men det här var ganska trevligt uh, så uh, Firmats Room heter den på engelska det är nog enklast att få tag på uh, på det sättet, tror jag um, Sen går det inte att säga så mycket mer. Den var, den var kan bli lite beslyken på, eh, på slutet, men den var, den var skoj hela vägen fram tills dess. Mm. Har du sett mm. Time Bandits? Den För det länge sedan. Den är spansk, va? Den är inte spansk. Den, den är, är det inte det? spansk, det är ju. Eh... <laughs> det är Terry Gilliam. Ja. Nej, vad heter den? Du då? tänker på någon annan nu. Ah, ja, jag tänker på någon annan. Men mask på framtiden: Rosa mask. Nej, <laughs> <laughs> <Ja>, det är <laughs> helt. Ah, där, <laughs> Jag kanske kommer på vad den heter. En dagmask ja. eller en... Ja, en tidsresefilm så, som de har lyckats riktigt bra med. Ja, nej. Det Ach. får vi ta sen. Ja. Inte bra charm. Jag har sett Wreck 3 från 2012. På tal om en spansk film? Ja! Vilket sammanträffande. <laughs> <laughs> Inte typ av samma film i och för sig. 5,1 ja, har de fått mm. på imdb mm. Jag kommer ihåg att trailern var cool till Wreck 3. När de står i blodig brudklädning står de ja, precis. Det är typ mm. det där, tror jag. <laughs> Rack 1 var jättebra, tycker ja, jag. det är en av de mest intensiva filmer jag har sett. Mm, den var Jag stod upp i soffan i stort sett i slutscenen. Ja, tvåan var inte alls bra. Nej. Ett bröll en, en bröllopsdag vänder till fasansfullt när, till snott fasansfullt- när några av gästerna börjar visa tecken på en konstig sjukdom. Ja. Och i den här filmen, där dödar de zombies i riddaröstning- då <laughs> slipper de bli bitna- Det är ju coolt. Ja, det är jättesmart. Sombildningvåner eh, var det i och för sig. Eh, sen var det jobbigt med en skakekamera bara för att... Ja, det är också en här found-footage-film typ. Ja. Mm. Det behöver ju inte vara en skakekamera i den här filmen. Nej. Ja, de, måste ju, de, de känner väl att de måste fortsätta på den här found-footage-stilen som de andra filmerna är i, antar jag. Ja, precis. Jag tyckte att det tillförde mycket i ettan. Ja. inte, inte i den här. Nej. Eh, 21 minuter in, då kom titeln. Det är lite coolt. Oj! Cool. Oj. <laughs> Sen, sen springer de kring en kille i ostkostym En stor rund ostkostym Som mm. är helt rund och, varför, varför springer du kring den här? Varför tar du inte av dig? Jag, jag är naken under <laughs> Så Han springer kring och jagar zombiesar i stor, stor stor ostdräkt Vilket är bäst då? rustning eller ostdräkt? Det var röstningen Rustning är bäst okay. jag Kan jag mm. säga utan att spoila för mycket mm. Sen eh, springer de kring den här där Och en slits För att kunna röra sig bättre uh -huh. i ja, brödbena där <laughs> okay. jag vet inte om man ska mm. såga med motorsåg i kläder för det slits slitsfäll bara till då? <laughs> ja, det. Det. ja, det, ja låter det ska man med, nog inte göra ja, det är fin motorsåg fin. Ja, bra. Mm. fintandad ja. måste mm. det vara i fall specialgjord för textiler ja, ingenting vi rekommenderar här Nej, don't try this at home <laughs> jag hittar ingen trivia men eh, vi kör ett, en liten eh, citat mm. hojas middag Får vi se om det är bra uttal eller inte. Fem av 10 Nights till 3. Ja. Ska vi gå på... Jag har skrivit upp Miraklet i viskan här också som jag såg på bio. Men jag vet inte om jag har någonting att säga om den egentligen. Är det någonting man ska se? Ja. <laughs> <laughs> nej, nej när jo, men man... alltså Den var, den var helt okej. Okay. Den påminner li lite om en... Um, uh, vad heter han nu? Colin Nattli-film fast det, det är inte ett bra betyg lite mindre skala nej men det är liksom, det handlar den utspelar sig i en liten by där alla känner alla, ja. hela Sveriges skådespelare är lite med även om det här var de skådespelare som var populära på 80-90-talet man kände igen i stort sett alla fast från långt tillbaka i tiden i hmm. huvudrollerna ser vi då Rolf, Rolf Laskor och Lea Boysen. de är väl lite lite mer aktuella kanske i alla fall än många av de andra ja, det, mm. låter ju som en, det låter ju väldigt mycket som en 90-talsfilm. Ja, det skulle man kunna säga. Men, ja, jo, men jag tyckte att den var helt okej. Okay. Uh, slutet kändes lite som att filmen var regisserad av en uh, livets ordpastor eller något. För att <skratt> <skratt> inte avslöja för mycket. Den filmen är ju Mirakligt i viskan så där avslöjar jag lite vad som kommer av Oj, Ja. Oj, Jag hade lite jag lite sviskan om går på vatten. Men det är lite svårt att äh, känna igen eller vad säger man? Och acceptera den sens som filmen äh, sände ut i slutet där. Mm. Var väl i stort sett allting löste sig bara du väntade på ett mirakel typ mm. som i bara i verkligheten. Ja, precis. Sen <laughs> men det så den var helt okej, okay, men det var väl en 5 10 kanske. 5 6 10 någonting. Jag passade på att se sneakers igen för några dagar sedan. När du köpte sneakers för några dagar sedan? Nej, den här såg jag tidigare. Men det är ju sneakers från 1992. Uh -huh. Varför känner du Robert... igen den här? Jag känner också för att igen. alla har typ sett den. Men Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, River Phoenix och Sidney Poitier. De spelar ett gäng tjuvar som, som testar säkerhetssystem på olika företag. Och så får de lite dåligt betalt. Det sen så ska Det, vara, det är det typ en heist movie och jag kommer ihåg den som att den skulle vara så här, det är en rolig heist movie. Och det viks att säga att nej, det är en lätt fjantig <laughs> heist movie. När var det från så 92. När Dog River. Ja, det var nog eh uh, ja, det var senare 92 mm. i alla fall. Det kan, det kan vi det kan vi, 90, nej, inte så mycket <laughs> 93. <laughs> ja, var det uppenbarligen. Um. Vet ni vad River Phoenix bror Joaquin Phoenix heter egentligen? Nej, jag vet att River kallades för Leaf Phoenix tidigare. Nej, Joaquin heter Leaf. Nej, det var River. Säker på att det är Joaquin? Ja, jag är rätt säker. I, om man kollar uh, i uh, rollistan till en film som heter Parenthood uh, så står Joaquin Phoenix listad som Leaf. Då är det jag som har blandat ihop dem bara. Vad säger internet? Nej, jag, det, det, är, det stämmer <laughs> säkert. Det känns som att det är inte River Phoenix nämns bara som River Phoenix och inte som Leaf Phoenix. Men vi kan väl... Uh, se vad Ja uh, ah, det, det är Joaquin, Joaquin. Mm. Phoenix som är Leaf Phoenix Så att jag visste det, jag bara blandade ihop så det var så Vi säger så <laughs> Så <laughs> den ena sonen var döpt efter en flod Och den andra efter ett, <clears throat> efter ett löv mm. <laughs> Kul att byta namn till något svårare <laughs> Hans efternamn och Uppenbarligen inte när han föddes Var inte Phoenix Aha. Det var Bottom. Leaf Bottom. Eh, nej, hans eh, hans birth name är Joaquin Rafael Bottom. Okej okay. Sen så har han tre nicknames: Kitten, Schack och Leaf. Mm. Det blir bara mer och mer komplicerat det här. Han är en och 73 lång. Så ganska kort. Mm. Ja. Eh, du kan få prata mer om sneakers som du vill. Jag har inte så mycket mer att säga om sneakers än att det var, det var ett sånt här lätt. Lätt missnöje infann sig så här halvvägs igenom när jag var så här: Jag kommer ihåg den här så mycket bättre. Varför kommer ja. jag ihåg den här så mycket bättre? Den här känslan känner man igen. du uh, har rösta glasögonen på dig. Ja, alltså, grejen är väl att jag kommer inte ihåg särskilt mycket av filmen. Uh, men jag kommer bara ihåg att ja, men den här är nog ganska liksom rolig. Som på ett sätt som första typ så här Ocean's Eleven är ganska skoj. Mm. Att, uh, Ocean's Eleven är ju ofattligt mycket bättre än Snickers. Okej, okay. <laughs> visar det sig. Uh, men den har 7,1 på IMDb uh, mm. Det är den inte riktigt värd. Men Nej. sen så tror jag också att det är en sån film som inte åldrats Särskilt bra alls Nej, Man hade på sig de råsta retroglasögonen mm. ja, den, den handlar ju lite om datorer För när de det är med på jakt efter Det är ett krypteringsprogram Som gömmer sin telefonsvarare Och då kan de logga in på massor med olika De kan koppla upp sig till massor med olika BBS-er Och bara såhär, kolla vad coolt sen man så här, Lysande Mm Mm -hmm. nej, det blir mm. jättekonstigt Så vi kör lite Daredevil eller Daredevil Vi kan köra lite daredevil. Mm. Och här när jag skriver in Daredevil i telefonen uh -huh. Då ändrar den Daredevil Till adressbok Adressbok Och <laughs> inte nära i nej Autokorrekt Har du sett det Anders? Jag har sett de två första avsnitten uh, Har jag gjort av Daredevil uh, uh -huh. Tycker det var bra, jag kommer se mer mm. Mm. Du verkar börja se på mycket saker <laughs> jo men alltså det handlar ju om, alltså, jag är mycket så att jag ger de flesta tv-serier tre avsnitt. Mm. Mm. Mm. Försöker ja, jag och uh, är det inte spännande så är det. Och sen är problemet nu att det är alldeles för mycket tv-serier som jag vill se. Ja. Ja, och uh, så, bra så. dessutom. Ja precis. Uh, och av någon anledning så har det blivit så att jag ser jättemycket tv-serier som är baserade på, på serier. Som till exempel Daredevil och Eye uh, Zombie, som jag också tycker är väldigt bra. Eye mm. Zombie har jag inte sett det, men den ligger på listan. Mm. Varför var är den så bra som den verkar uh, ja, Det är en blandning av Veronica Morris och Pushing Daisies, kan man säga. Har, om man jag har läst. Sett något, jag. <laughs> jag har inte sett dem. Okej, okay, då ska ni se. Ni behöver inte se dem först, men de ska ni se. <laughs> Pushing Daisies framförallt, tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Man, um, uh, men ja, den är, den är rolig. Har man läst serien igen så skiljer den sig lite, men det gör inte så mycket. Jag tycker att den är skoj. Mm, det men där bra. har jag också bara sett två avsnitt. Mm -hmm. Har du sett Warm Bodies? Nej. Det är lite samma previs där, tror jag. Filmen? Äh, vänta, jag känner igen... Nej, för älskar Det är en film, Warm Bodies. Ja, nu blandar jag ihop det, men jag kommer inte ihåg vad serien heter. Det finns en engelsk serie, tror ja, jag. Den just det, är. Ja, just När de kommer tillbaka efter att ha blivit. De, de har varit zombies och så kommer de tillbaka. Nej, den har jag inte sett. Nej. Uh, I Zombie är väl lite ska vi säga lite gladare tror jag eller gladare fel mm. men lite mer optimistisk och skärmig uh, än jag har fått uppfattning att den brittiska serien är mm, det luktar kul men Daredevil uh, bra uh, han har ju. vi reflekterade över det för några dagar sedan när vi såg andra avsnittet han har ju daddy issues som väldigt många superhjältar men i det här fallet så tycker jag att det funkar mm. ja Man är liksom så här, ja men jag är med på den här båten när ni har förklarat lite. Uh, och i vanliga fall så är jag inte ett fan av den här typen av, vad ska man säga, seven-estetiken. När det är så här det regnar alltid och så är det grönt, rött ljus utanför. Och lite mm. molnigt. Men jag tycker just i Hell's Kitchen så, så köper jag det också. Lite. Ja, det också. Mm. ja, jag gillar estetiken i den mm. Men det är liksom, det är mycket så att det är så här, det är små saker som jag i vanliga fall inte gillar. Men det funkar i det här sammanhanget. Mm. Så att jag, fort, jag hoppas att det håller i sig det gör det ja. Ja, det, tycker ja, jag gör. Skönt. det är skönt att höra mm. snyggt med lite ostigt mm. när man hör hjärtljuden mm. som mm. det är schysst i några av de första avsnittet så hade de några riktigt snygga långa tagningar. Jag tänkte du på det? ja det tänkte jag men sen gick de ifrån det helt känns det, som. Ja, det, var, lite det var lite synd, synd att de, de kunde köra några till sådana men som i, jag vet inte om det är andra avsnittet eller om det är tredje det är en kamera i mitten av en bil som snurrar runt men det händer en massa grejer runt omkring. Det är nog i tredje avsnittet. Det jag kommer ihåg som var coolt i andra avsnittet är att han är ju skadad och ska gå och rädda en pojke så det är en ganska lång. Det är scen i en korridor. Ja, just det. Ja. Så mycket kan ens få som... allt av vad man säger. Mm, Nej, så tror jag även jag kan... att det är andra eller i avsnittet efter sen som den scenen kommer som jag pratar om. Mm. Mm. Nej för jag känner inte igen scenen så att, uh, det är nog Nej, i avsnitt tre. Nej men ska... det ser jag fram emot. Mm. Ja, det är så gör göra. Nu hyper vi för mycket kanske. Det <laughs> att göra. Ja. Det här första avsnittet var som en vanlig pilot tycker jag. Lite för mycket hela tiden om man säger. Ja. För att sälja mm. in serien. Ja. Det blev den inte göra för den höll ju bottet. Det, det jag vet. uppskattar med, med piloten ändå är ju att de inte förklarar varför han, varför han gör det han gör så mycket. Utan det är mer så här, han gör det här. Mm. Mm. Han, går, han går ut på nätterna och slåss. Jag tycker det kommer senare varför Jo men det, och det tycker jag är rätt sätt Att behandla det För att mm. jag vill komma igång direkt ja, Jag vill ja. inte ha den här förklaringen Och sen i slutet på första avsnittet Så att jag är Daredevil Nu står jag på ett hustak och det fladdrar lite uh. Nej, precis. Jag tror varför han kom igång Och blev Daredevil, Daredevil Det kom nog i näst sista tror jag avsnittet mm. Kan det vara Aa, det? Han förklarar varför han ja. Gör som mm. han gör Tycker jag är inte så relevant. Det här är ju alltså... Jag har ju inte sett jättemånga av de här nya serierna som kommer som... Eller ingen av dem. De här Arrow och um, Flash och mm. de här. Jag vet, jag vet inte hur den här står sig men det här är ju den bästa de tv-serien är... jag har sett. De är ja. jag, är, jag, tycker ju, jag börjar se på The Flash och den tycker jag håller för vad den är. Och sen så blev det en cross uh, de, överföring till till The Arrow, och då var jag så här, fan nu måste jag se på The Arrow, för jag vill hänga med, för det verkar ganska skoj, så började jag se på The Arrow, och mm. The Arrow är lite som Marvel Agents of Steel, det blir bättre efterhand, den lider av det här problemet, att se, försöker man ta sig igenom de första avsnitten, så det är det lite lökigt, och sen blir det bättre, det som är, det som är spännande med, med just Arrow är väl att han faktiskt har ihjäl folk han skjuter ihjäl, ja, det inte är ju lite kul i och sig. och det jag händer inte ju så jag har, inte jag har så sett ofta första något. avsnittet på det här Arrow, mm. Det, Agents of det, S.H.I.E.L.D. känns lite det känns lite fillers efter man har sett det du vill. Äh, ja, Agents of S.H.I.E.L.D. tycker jag är jättebra men man kan lika gärna hoppa över de typ sex första avsnitten och läsa om dem på Wikipedia och sen köra igång. Mm, mm. Man, mm. Man, man behöver inte de första. Jag, jag ähm. vet, Jude Christian och farbror Atlas på Twitter, de sa att det var, det var väldigt svårt att gå tillbaka till Flash och uh, Arrow efter de har sett det du vill. Mm, det kan, jag tycker för mig är en stor del av behållningen både med Arrow och Flash är att känna igen uh, så att DC-karaktärer. Mm. Okay. Så man säger ah det är Mr. Freeze eller ah, det är The Huntress. Deathlock är med? Eller? Vet ens det. Uh, Deathlock är med i Agents of Shield. Då. Ja just det, nu tänker jag fel. Uh, men däremot så är um... eller vänta, blanda ihop dem för jag vet vad du menar. Deathstroke heter den va? Death... Death... Uh, ja, Deathstroke är med. Ah. Jag tror Death... Lock är Agents of S.H.I.E.L.D ja, Deathstroke är, är, är med på den här ön han är med ganska mycket ja. det är där det där de vill mena med de tar av masken, när det blir en sån situation liksom. Ja. så de måste ta av masken typ som i Spider-Man 2 har de samma att de tar av, ser, de tar av masken mm. fast det är så mycket folk som de känner inte igen honom och då låter han vara liksom. Mm -hmm. Charlie Cox spelar väldigt bra som Matt Murdock mm, grymt bra Och Vincent och spelar bra som Wilson Fisk. Yep. Ja. Finlpinn att... nämner de inte ens. Nej, det gör de inte. Jag tycker att det är några skådespelare som är lite lite svajiga. Men jag tycker att det håller väldigt hög klass ändå. Mm. Överlag. Så den här får väl godkänt. Absolut, den hittar nördnerven. Ja. nördnerven. <laughs> ja, men Så... den, jag tycker det är spännande. Ja, men det, det ska ju se Daredevil funka. För det är lite av en... Uh, inte en gamble, eller uh, från mitt perspektiv. Han, är, han har aldrig varit någon av mina favorithjältar, så. Att de Men... vågar efter det, det är filmen? <laughs> det var <laughs> imponerande. Ja, den. Uh... Fast det är som du säger, då kan det ju bara bli bättre, mm. i och för sig. De, man tycker ju att de borde känna igen han när de bara springer. Ja, jo, det tänkte jag i sig på det några blir lite gånger. Lit, att, men det får man ju bara men... köpa när ja. det, det. Men det är väl också. Men det, det tror jag Tror inte det beror lite på att det är en genomgående grej i Daredevil-serierna att, att Matt Murdock blir anklagad för att vara Daredevil. Det finns flera mm -hmm. sådana story okay. arcs som går ut på att folk säger att du är Daredevil och rättegångar och sånt. Mm -hmm. Jag tror att för tillfället så tror jag han är avslöjad som Matt Murdock också i, i Marvel-universumet. Okej. Okay. Okay. Du har fortsatt läst serierna nu. Nej, nu har jag bara koll på det För att i Stockholm då Så har vi ju ett bibliotek som heter Serieteket oh. Där man kan gå och låna serier Så jag lånar hem en nya Black Widow-serien Och då där är han med lite och, schist, schist, schist. och sen så köper jag ju serier också Men det, det är inte just så mycket, så mycket Marvel äh. Om det, inte, ja, det är bara Deadpool och Miss Marvel Jag köper för tillfället mm. Mm. Uh, nu skulle jag vilja se en uh, samma serie med Punisher och uh, Spawn, två serier. Uh, ja, jag blev Netflix, lite sugen just. på att att, det, att, uh, att de skulle gjort istället för Gotham, gjort uh, Netflix Gotham. Netflix uh. Uh, ursprungshistoria om Bruce Wayne och Batman eller något. Alltså det blir för, lite för mycket med Origin Story hela tiden. Ja, uh, i och för sig, den har man ju sett, ja, uh, det är sant. Men... Uh, Hade Man ser ju här hur mycket bättre det kunde bli Ja, verkligen. Än, verkligen. än Gotham. Nej, Gotham har jag hållit mig borta ifrån. Ja, så ah, jag såg det inte. Ett rätt. avsnitt är ja. Så. Mm. Uh, hade vi pratat färdigt? Jag är klar om ett där, där, där vi mm. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag har bara sett två avsnitt. Jag tänkte bara nämna en lite rolig grej om, uh, eller rolig, rolig. Men uh, jag har kollat på första avsnittet av Silicon Valley <coughs> säsong två. Det har mm. jag gjort. Ehm... Uh, Christopher Evan Welsh, skådespelaren, dog ju strax efter första säsongen. Mm. Han spelade, vad heter han, i serien. Han som ger dem pengar. Ja. Mm. Jag tyckte det var intressant hur de hanterade det nu i början på säsong två här. Har du sett Anders, eller? Nej, jag har inte sett den. ligger och väntar på mig. Men ni kan köra på. <laughs> Men, man, det brukar ju vara ganska känsligt det här, hur man mm. ska hantera det. Men de... Ja... De säger, liksom, eh, bara nästan i förbifarten att ah, han, han är död nu. Men, men hur gick det till då? Eh, ja, han var på safari och så kom det en norshörning springandes mot honom. Var det en blev, som dödade honom då? Oh, blev han nedtrampad och nej, nej, nej, Han skulle springa iväg och han hade nästan aldrig sprungit förut så han bara dog. <laughs> Jag tyckte det var väldigt okänsligt på ett ganska roligt sätt. Som, eh, förhoppningsvis så skulle han ju uppskatta det här. Ja, jag hoppas ändå. <laughs> Annars så tycker jag att det var en stark öppning på säsong två. Jag gillar första säsongen jättemycket och ser fram emot fyra avsnitt här. Ja. Hade du något mer? Nej, ing nej, inte direkt. Nej. Så vi går väl på flickshort då, eller? Mm. Har du någonting du vill prata om, Anders? Uh, nej, ser, jag, jag tror jag vill försöka komma på om jag har sett några mer filmer på nu och Har jag fan inte. Eller jag jag har ett hallombotsflyktingar men du har jag pratat om i en halvtimme så det kanske inte kanske inte behöver ta upp här. Och det måste alla gå in och lyssna på på precis. Det kan de göra på tveksamt.com om de vill. Fy fan. Har du något seriealbum som du rekommenderar? seriealbum Jag måste vända mig om och titta på vad jag Ja, om man inte har läst Saga så tycker jag man ska läsa Saga som är... Det är Engel och demon, va? Nej, det är skriven av. Ja, vänta, jag kommer alldeles strax. Mm. Jag för jag med och börja att läsa den här? Så, jag har hämtat första albumet. Nej, men saga är skriven av uh, Brian K. Vaughan, som är väl mest känd för uh, Why the Last Man bland annat. Jag hörde det sen, den var bra. Ja, nej, och sen vi det. Mm, det kommer bli konstigt med tanke på hur långt det är. Men jag tyckte, Why the Last Man var en av de mm. första sådana serierna jag börjar läsa och fastna för. Det så här, jag vill läsa mer serier. Jag tycker mm. det här är jättebra. Och Saga handlar om en man och en kvinna som kommer... De är från... Det är rymd -epos, kan man säga. De kommer från två, olika, från två olika världar och de här världarna ligger i krig med varandra. Ja, den här jag har jag börjat läsa lite grann. Mm, och den har kommit ut i tre volymer. Och den är väldigt bra. Och sen så har... Om man äh, Lucifer har kommit ut i omnibus äh, version som jag tycker det är också tycker jag en väldigt bra äh, Vertigo serie som handlar om äh, Lucifer äh, så att säga ängen. efter den utspelar sig i samma universum som äh, som Sandman som skriven av äh, men Gûve jag glömmer namn ja äh, läs Lucifer och Saga och Sandman om ni inte har läst Sandman för Sandman är, är fantastisk. Sandman är lite Konstantin också va? Hellblazer uh, ja, de är ju med i samma... Jag har en jäkla massa Hellblaze, <laughs> Hellblazer också. Uh, jag är ett stort Hellblazer-fan. Uh, men sen så gjorde ju DC om Hellblazer till Konstantin. Mm. Uh, men nu kommer det komma tillbaka. Mm. I ordently igen. Yay! <laughs> <laughs> jag säger uh, Batman och Vilken är din favoritserie utav Batman? Uh, jag gillar nya, nya uh, Batman. Court of Owl-serien tycker jag är faktiskt ganska bra. Sen så är jag ju personligen svag för... Uh, uh, heter den? Uh, uh, e efter Nightfall uh, uh, När uh, Gotham uh, förklaras uh, Gotham råkar ut för en jordbävning Och så blir hela stället avstängt. No Man's Land mm -hmm. heter den No Man's Land är inte en bra serie Men det är ett stort jävla epos mm. uh, Som man kan köpa Om man vill se liksom så här slutet på 90-tal Jag tror det är början på 2000 Som No Man's Land kommer ut. Och det är bara så här. Ja men Gotham får inte vara med i USA längre. Så att militären sätter upp en stor eh, perimeter runt omkring. Och så är det olika. De är bara olika gäng där inne. Vissa kontrolleras av eh, Batmans skurkar. Ett kontrolleras av Batman. Och ett annat av eh, Commissioner Gordon och poliserna. Coolt, coolt. Har ni läst Batwoman? Eh, inte nya Batwoman har jag inte läst. Fy fan, sen var bra den där. Fram till. Jag kommer inte ihåg de två tecknarna men de ville, Hon var lesbisk, så de ville göra ett eh, bröllop med lesbisk, mm. två lesbiska. Och det fick de inte, så de hoppade av. Mm -hmm. Det är ju schysst. Mm -hmm. De slutar bara vårt på. Så serien slutar nummer 24, tror jag. Det bara, bara sluta okay. mm -hmm. Så det var lite tråkigt. Men fram till dess fick jag, var mm. riktigt bra. Nu har jag faktiskt kommit på vilken som är min favorit Batman. <coughs> Och det är Gotham Central. Mm -hmm. mm. Som eh, utspelar sig i i Gotham men det handlar det om poliserna som arbetar i, i Gotham Central då eh, bland annat eh, Montoya som är en kvinnlig, kvinnlig detektiv som då kommer ut som lesbisk bland annat, men så det handlar snarare om hur poliserna förhåller sig till, till Batman och hur farligt det är att vara polis mm. och att Batman ofta hälften av gångerna bara kommer in och förstör för de har jagat någon hur länge som helst sen kommer Batman och bara fixar det Och i korruption i Gotham Men den är, den är väldigt bra Men det är mer en noir-serie Just det, är det, man får se hur de förklarar Batman, eller? Till viss del, ja och det, alltså Jag vill inte avslöja för mycket Men det finns ett, en, en del som bara handlar om Hur, hur Jokern eh, sätter sig med ett mitt emot City Hall Och börjar skjuta folk mm -hmm. Och hur det faktiskt påverkar människor som inte är liksom Batman. Att det mm. finns massor mer runt omkring. Uh, och den är, den är väldigt väldigt bra. Särskilt man gillar lite mer åt noir-hållet. Min Just favorit det är, är, det är nog det. Batman Arkham Asylum av Grant Morrison. Mm. För att den är så... Ja, rent visuellt så liknar den ingenting annat som jag någonsin har sett i eller Och sen är den så extremt mörk. Mm. Det finns ju ett, en scen, eller vad man ska kalla det, i den som är helt sjuk när han hittar sin <laughs> dottershuvud i ett dockskåp eller vad det var. Sånt. Så, går Sådär. vi på Flickshorts nu då? Det gör vi. Vet du vad Flickshorts är? Nej, det är bäst att förklara. Det är en sida på internet som man får upp två filmer mot varandra mm. och så måste vi välja en utav dem. Yes. Ja. Och första duellen blir Twilight mot The Platoon. Eller Platoon heter den kanske bara. Jag ser mm. Platoon i alla fall. Uh, det var så länge sedan jag såg Platoon. Uh, Platoon har ju coolare affisch. Så jag får gå på Platoon. Jag köpte Platoon ja, också. Var det var den enda anledningen. Alltså jag tänker mig så att Twilight har påverkat mer. Jag tycker Twilights så att säga filmhistoria är mer spännande. Mm jo det har du nog rätt det faktiskt. Uh, jag, jag, jag, jag är inget fan av, av Twilight-filmerna. Men jag är fan av folk som... Uh, jag är fan av fankultur. mm Och filmer som kan få en jättestor fankultur tycker jag alltid är spännande. För att det betyder att folk möts kring filmerna och gör mer saker. Mm. Och känner det känner att jag har ju Twilight-filmerna gjort mycket, mycket mer än, äh, än Platoon. Ja, det skrivits lika <laughs> mycket fanfiction om Platoon men nej. nej. Precis. Men som sagt, sen är det så länge sedan jag såg Platoon så jag vet faktiskt inte om Platoon är bättre eller sämre än Twilight. Så då är jag mer så här: Det är roligare att säga Twilight. <laughs> ja. Jag är lyssnat på jag... Platoon i alla fall. Jag tror platon är det korrekta svaret. i den här <laughs> Vad säger Per? Jag, säger ja. jag gillar Twilight fram till slutet. Det var inte alls bra. Det gillar jag inte. Nej. Då har vi Gremlins mot The Blues Brothers. Och den här var svår. Mm. Ja. Äh, blir Gremlins för mig. Ja, rent första tänket så, så blir ju Gremlins för mig också. faktiskt. Ja, ja, Trots den kul lite bra. när jag såg det om den. Men Blues Brothers minns jag inte så mycket av... Jag, är, jag, är tvärtom, jag har ju sett om Blues Brothers nyligen mm. Och när jag såg om Gremlins Så tycker jag mer om Gremlins Jag tycker det, det finns ett Jag tycker Blues Brothers tycker jag inte är så rolig längre Medan Gremlins har ett Fint hantverk i sig mm. Och jag tycker de är ganska skoj Tror Jag mm. Mm. Jag går med på Gremlins mm. Blir det tre på Gremlins idag då? Ja mm. hey. oui. <laughs> uh, American History X Mot Chasing Amy Och Chasing Amy minns jag inte heller Någonting från men jag älskade American History X Jag är ju jag är ett stort Kevin Smith-fan Jag har ju en, jag har en signerad Clerks-affisch Oj, med, i min lägenhet uh, Så jag måste Nog säga Chasing Amy av den anledningen Jag var ett Kevin, Kevin Spacey <laughs> <laughs> Kevin Smith-fans, men inte längre Nej, det har, det har fallit lite Jag har inte sett hans senaste filmer eller Lite av anledningen att jag inte vill Jag vill inte sluta vara <skratt> <skratt> <skratt> ja, det var en bra anledning Jag säger också tjejsning, Amy faktiskt ja, Jag lägger inte in något veto här ja, för mig, Jag gillar henne lite grann. Men Hon mm. måste ha lite piperöst va? Mm, nej men jag tycker det är en av mina en av mina favoriter Jag gillar verkligen scenen när de sitter på gungorna och pratar fisting <skratt> <skratt> Då har vi Moulin Rouge mot Dodgeball Oj, Jag säger Moulin Rouge Ja jag med Jag vet inte. Det jag tycker jag är Best Lurmans bästa film, tror jag. Fast, ja. Alltså, jag tycker väldigt mycket om Moulin Rouge när den kom. Och sen så, ty ja, och ty jag om så tyckte jag om soundtracket, jag lyssnade ganska mycket på ett tag. Jag så här, fast jag tror att den har fallit ur... Nej, jag, jag har... Mm, mm. Och, om, om båda filmerna... Om den, ni hade kommit med en DVD med båda filmerna, alltså, vilken ska vi se på? Det hade jag nog velat se Dodgeball. <laughs> okay. så så din, vet din röst faller på Dodgeball? Min röst faller på dodgeball i det wow. fall Och våra röster på Moulin Rouge. Ja. Oh. Tyvärr. Alltans. Ja, nej, nej. Jag, jag knyter min näve i fickan och det ser förbannat <laughs> ut. Nu ska vi bara vänta på att min dator tänker. Mm. Jag ser inte internet här i Linköping. Mm. mm. Det har vi inte här i Stockholm. Uff, oh, Det går så snabbt. Kut. Så det Nej. Fördelen med en podcast är bara att bara klippa bort. Ja. ja. Så, nu. <skratt> nu blir det <skratt> ja, nu blir det kindergarten kap mot Fargo. <skratt> Dagis snuten. Ja, det blir ju Dagis ja, Du ska göra heller med oss, va? <skratt> Nej, Dagis snuten är ju roligare att se. Nej, Fargo. Vi ja, också på Fargo. Nej, här, här, här gör ni en, här gör ni en klassisk miss när ni väljer någonting som är. är äh, allmänt sett som bra framför en roligare filmupplevelse. Nej, hey. ja, Fargo är inte speciellt rolig. Du, men... Jag tyckte den var väldigt rolig. Det var en länge som jag såg alltså, det. den. Behöver liksom, jag tänker mer så här filmupplevelsen på Fargo. Fargo. Fargo är ju och det tror jag inte någon säger emot. Fargo är en kvalitetsfilm och den är uh, rolig att se. Men Kindergarten Cop är ju en upplevelse i Schwarzeneggers 90-tals <laughs> komedi. Det är hans och första är komedi liksom, eller var Twins före? Är... Är... Twins jag, var för jag, jag är osäker men jag menar så här har man inte sett honom skälla ut dagens barn <laughs> så då har, man ju, då har man ju missat något då har man ju missat någon, en milstolpe i filmhistorien. Ja, det ligger uh, någonting i vad du säger och du är på väg att vinna över mig men du lyckas inte riktigt. Nej, det är... Det, det, det, Det är ju, så att säga, det är ju er egen prestige uh, som faller som faller lite här men det är ju, vi måste alla ta våra egna beslut ja, ja. Uh, lite synd för uh, man räknar med. Så det blir 2-1 mm. här med då. Ja. Har du sett Vindisels uh, uh, Kindergarden Copta? Jag kommer inte. Ihåg den. Uh, Pacifier. Pa, pa, uh, jag har sett någon av dem. The Rock har ju en också. Har också en. Ja, för mig det. Det är 2 va. Ja, ja sen, så är grejen med det egentligen. Och sen så har du Hulk Hogan en också. <laughs> Fast. Det, det, det. Ja, men jag, har, jag tror jag bara sett Hulk Hogan och Kindergarten koppla. Ja, det är kul att de vågar i alla fall. Mm. Ja, eller är det det? Vargo, det, det, är någon... ja, det, blir, det blir farligt ja, till slut Det, det, det är ju den som jag känner att den är, det här är mest fel <laughs> hittills. Mm, Okej. Okay. Då kör vi uh, Free Willy. Mot Superman. Och Free Willy kan vi ta bort för inte jag har sett. Nej. Vil vilken Superman? Första. Första från 78. Ja, men det var ju lätt val. Ja, men nu blir jag titta Pons labyrinth mot Superman. Pons labyrinth har jag inte sett. Du uh, säger Superman. Den. Ja, då får jag Per um, bettla här. Fast uh, jag ser Pons. Och jag säger Superman. Jaha. Men jag kan gå med på Pons labyrinth. Har du inte sett Pons Labyrinth? Nej, men det är en sån där film som är, jag råkar ut för det ganska ofta att man har såna här filmer som är så här: ja, men den här är bra, den kommer att vara en visuell upplevelse och då vill man se den vid rätt tillfälle. Det är inte en film man bara kan sätta på och se i uh, Känner Jag tycker att då, se, man ska se Sinema den i apoteket. Man behöver, inte, man behöver inte se den på, på en bioduk heller egentligen, men man måste ha liksom, tiden att sitta ner och kolla på den och komma in i filmen. Uh, och ja. Det ja, är jag ju, helt rätt. Till exempel, Gremlins är en sån film som att, ja, men man kan börja kolla och sen att man nej äh, men jag går och gör något annat, stänger av. Och det känns som att Panslabyrint, mm. den uppfattningen jag har fått i alla fall är att det vill du nog faktiskt se hela och liksom sugas in i lite mer. Mm. Ja. Uh, och det gör att jag inte ser sådana filmer så ofta för att jag har aldrig, <laughs> den, jag har aldrig den tiden. Vad ska jag gärna säga om du klickar på Panslabyrint nu? Ja, det är ju sant. Men uh, vi får ta det med henne. när vi ses. Vad är det här för film? Från 2014 så nya filmer får vi aldrig upp. Horse Money. Cavallo Dinheiro. Den tror jag vi bort. Ja, klicka bort. Ja. Um, det blir det istället Shrek mot Winnie Todd, The Demon Barber och Fleet Street. Det tycker jag inte var så svårt. Nu blir det intressant. Ja, Jag ser Shrek. Ja, det gör jag också. Ja. Ja, för det gör nu jag men fast jag gillade Sweeney Todd ändå. För jag, ty, jag tänker att Shrek lider egentligen inte av att Shrek är en dålig film. Shrek lider av att det finns massor med uppföljare som inte är särskilt bra. Mm. Så är det, absolut. Men första Shrek är ju, tyck, kommer jag ihåg, som liksom riktigt, riktigt ja. bra. Ja, jag kom. tyckte den var mm. helt fantastisk. Det var man, så många schyssta blinkningar också. Mm. Mm. Ja, uh, no, Shrek vann enhärligt. Då blir det Young Frankenstein mot The Godfather Part 2. Lätt. Godfather. Ja. Yep. Young Frankenstein. <laughs> jag hade fått känna att du skulle säga det. Oh, look at those huge snakers. <laughs> ja. Det är ju Mel Brooks i sitt essay. Ja, det håller jag med om. Men Jean Wilder. Oh, 1974 mm. är den den ja. Båda ja, två. Nej. Ja, det är de. Jag. Ja, det är de. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja, Där ja, fanns det är Godfather Partout ju vinner för mig. Mm. Mm. Det är, samma, det är samma sak här. Mm. <laughs> ja. uh, filmupplevelsen i Young Frankenstein tror jag är större nej. än uh, Godfather Part 2. Nej, Godfather Part 2 är en av de största filmupplevelser jag har haft. Mm. Det, det, och det tänker jag inte förta dig. Jag säger bara att jag tror att uh, om du ser den igen kommer ja. du att säga Young Frankenstein så tror jag är roligare när du säger Young Frankenstein. <laughs> ja, det ligger upp det så bra. Ja, det, ja. men uh, nej. <laughs> Gudfadern vann va? Ja. Ah, jag skulle vilja säga att gudfadern fick fler röster. Ja, jag så. Så brukar vara faktiskt lite bro om filmerna. Ja. Mm. Uh, uh, ja, då kör vi Donny Darko mot The Hangover. Vilken är den roligaste upplevelsen här? <laughs> uh, jag vet inte, är Donny Darko-sajten fortfarande uppe, undrar man ju. För att när Donny Darko kom så hade den en, en uh, jättespännande uh, mm -hmm. som uh, som förklarade Mer saker i, uh, i The Tangent Universe och så vidare Det var inte där Den verkar, ska vi se, finns den kvar här? Uh, nej, det gör nej. inte nej. Som hade massor med extra scener och sånt som förklarar vad som hände efteråt Det var coolt mm. uh, Donny Darko skulle jag rösta på Jag får med att jag hade en bra bild över Eller att jag trodde att jag fattade den Helt men jag är osäker på Om jag verkligen gjorde det ja. Vi får lite hemsida sen, jag ja. säger Hangover <laughs> Du säger Hangover Jag så, säger Donny Darko Så får jag en, en röst i alla fall men det är väl samma sak. The Hangover är precis som Shrek. Den lider av att den fick uppföljare. Ja, absolut. Ja, jag älskar Hangover. Första filmen. Men eh, <laughs> Ja, det är frågan alltså. Om Hangover kanske till och med är bättre än Donny Darko. Det vet man inte. Jag kommer, jag kommer bara ihåg att Donny Darko, när man såg den, var väldigt cool. Mm. Mm. Shit, var cool den var. Men frågan är om den... Det kan hända att den är pretentiös. Ja, det är den säkert. För pretentiös. Ja. Ska jag vara lite. Wild and crazy. Ja, och säga hangover här. Jag säger... det, här, det, här känner jag, det här är inte lika hemskt som de tidigare där vi inte kommit överens. <laughs> För du sa Donny Darko här, alltså. Jag säger Donny Darko här. Ja. Nu kör vi precis tvärtom. <laughs> ja. Jag säger hangover. Klick. Nu tar vi två till. Mm. Då har vi Star Wars från 77 mot Little Miss Sunshine. <laughs> Ja, ah, mm, okej. Okay. Det blir <laughs> lätt. Ja, mm. ah, det blir lätt. Det är Star Wars. Det, ja, det är Star Wars. Missy yep. Little Sunshine var det bra ah, också. Ja, var jättebra. Ah. Men det är ju inte ens nere uh, Då har vi Psycho. På posten står det Siho. <laughs> Jag vet inte vad det är för språk. Polska kanske. Uh, mot Leon, The Professional. Här vill ni Leon för mig. Och då, vi pratar original Psycho, eller hur? Mm. Inte Remake Man-Hash. Det här tycker jag är svårt ju svårt. För när det, de, de, båda de här filmerna känner jag, bedömer jag personligen lite på så att säga, filmhistoriskt. Att de har bidragit med ganska mycket. Ja. Uh, båda två. Men ja. jag tror jag, jag gillar ju Leon också. Uh, den är ju ofantligt cool. Och det är ju inte Psycho på samma sätt. Psycho är ju bara... Psycho, Psych, <laughs> Psycho är lite som uh, Mad Max 1. Mm. Att den är spännande att se. Jag vet inte om den är så jävla bra. Vi så den där, jag, så, jag såg den rätt nyss ändå faktiskt. Ja. Och slutet var riktigt imponerande mm. ja nej jag vågar inte jag vågar liksom inte uttala mig för jag har inte sett Saiko på jättelänge men eh, Leon eh, överlag tycker jag det är, det är ju en bra rulle mm. jag tror jag har 9 av 10 på Saiko och 9 och en halv av 10 på Leon oj så jag säger Leon mm. det är ju 3-9 här med då ja. mm -hmm. och så tackar vi Flickkört för idag va mm. um, så då då kommer veckans fråga av Martin Ut och går en runda här i skogen. Titta där är en röd hake. Och där borta en röd Och Där borta. Titta där kommer en rödmusig kontorsrotta. Vårtecknen är många så här års. När solen börjar titta fram och hela Sverige vaknar till liv igen. Men det är ingen jättebra tid för dem som vill sitta inne och binge en tv-serie eller titta i kapp filmerna på den där skämslistan. Så därför tänkte jag att vi skulle ha en tävling denna gången. Jag vill höra er bästa ursäkt för att sitta inne när det är fint väder och titta på tv istället. Eller titta på det ni nu vill titta på. Skicka in ett svar till filmpodden och så utlavas ett litet pris till den som har den bästa förklaringen som Per Gustav utser. Nej, nu måste jag gå vidare. Och njuta. Mm, och den här gången är det lite av en tävling, om jag har förstått det hela rätt. Ja, han sponsrar oss med en film. Ja. Eller vinner med en film. Så mm. skoj. Så in och rösta, Det kommer på sociala medier och sånt. Mm. Och uh, har ni inte sånt så går ni på filmpodden.se. Ja, det kan man göra också. Sen finns... Kan vi nå dig någonstans? Eller lyssnarna? Något konstigt ställe? Nej, något konstigt namn på något ställe. Nu, nu pratar Per med Anders. Ja, jag vet inte vad han pratar om. <laughs> <laughs> finns du på sociala medier? Jag finns på sociala medier. Du kan antingen... Om du vill prata med podden Tveksamt så kan man gå till tveksamt.com. Om man bara vill prata med mig så kan man antingen gå på, um, uh, på Twitter at Knorr, c konstigt, men så är det. Sen... Så har jag ju en Facebook-page också som är på facebook.com/knorr. Mm. Uh, men det är med Bladball. Mm. Eller Samsung-Sverige. <laughs> <laughs> om man vill skicka arga tweets. Ja, då kommer jag gör inte det. Ännu, <laughs> <Nej. clears throat> ja, alla ska gå in och lyssna på tveksamt. För nu har vi sagt ja, två poddar in här nu. Så. Mm. Ja, det tror jag folk är medvetna om innan. Mm. Mm. Uh, ni når oss på filmpodden. Facebook.com/filmpodden. Ett filmpodd på Twitter och samma på Instagram har vi det. Men jag har lagt ner Instagram tills de fixar dubbla konton. Mm. För det har så himla jobbigt att greja till det. Ett glasked och ett pär 76 på Twitter. Tack och hej! Tack och hej! Och en hej då från Anders. Ja, okay. vi är klara. Jag, jag tänkte, nu är det är väl några timmar kvar va? Det är väl inte, det är väl inte bara en 90, 90 minuters film vi kör. Det är väl jo, det intiska, sju timmar. Nej, men det har varit jätteroligt. Ja. Um, Vill du tillägga något förresten? Till Puss och kram så här. Nej, jag är Nej, jag är nöjd. Jag sitter mest här och bara är så här jaha, det är det redan över. Ja. <laughs> Vi kör ett <laughs> nytt jag... Tack och hej. Tack och hej. <laughs> hej då. Hasta la vista, baby.